Wahai engkau yang dimuliakan Allah Semoga kita Mau mengenal siapa Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Sampaikan diri Al-Quran Alladhi ja'ala lakumul arda firasha Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagi kita al langit Allah jadikan sebagai atap zal minas sama imaan dari atapnya Allah turun air faajabihi minas tamaratirizkullakum dari air yang jatuh ke bumi, dari bumi subhanallah, lihat, tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan, sebagian dari tumbuh-tumbuhan itu menjadi rizki buat kita sebagian yang lain menjadi tanaman hias buat kita, dan sebagian yang lain menjadi benteng pertahanan manusia falatajalul sama satu yang Allah mahu, jangan engkau mengadakan sekutu jangan engkau melakukan satu tandingan tandingan kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala paling tidak senang disekutukan oleh apa